دعیم مسلوہ وحدتو الالہ دمومینین وعاقید دعوہ اللہ یو يو یواج اللہ الہ دے بل الالہ نشتے او مشرکین وعاقید دعوہ چاہلیہ متعدد دی الہ مانا سوا دیلہ سمانا را چدہ کلمی واضح شی شلمہ سپارا دیکھو گو رئی واضح شی شده شرک دا با سرو ختمشی شلم سپارا سورت نمر امن خلق السماوات والحرزا وانزل لکم من السماع من فانبتنا بی قضا تباجا ما کان لکم انتم بی تو شجرها ایلہم ایا چا پیداکړي لا اله الا الله دی لا مانرا ایا چا پیداکړي اسمان روز مکه وی دې نو کړي دمانه چا کړی دا پیدامانه الله پختره کړی جنو ورار کوي ته د قران مانه نه مانی ام خلق السماوات والارض ایا چا پیداکړي اسمان روز مکه دارنګه مجالس ولبرارو مجالس ولبرارو دو اويام صفه هغه دا اتو اويام صفه هغه ذکر کوي فالا ذاك من يقول لا اله الا الله چا چ لا اله الا الله وی نو يسير كأنه يقول لا واجب الوجود إلا الله تعالى ولا واجب القدم والبقاء إلا الله ولا قادر على إيجاد الممكنات كلها إلا الله ولا عالم بما لا يتناهي من المعلومات إلا الله ولا منزع عن جميع النقائص ولا عن الأغراج بأفعاله وأحكامه إلا الله ولا مؤثر في شيء من المخلوقات الا الله مجالس البر اثر او ايما صفه کې د کلمي معنا کوي لا اله الا الله نستره واجب الوجود بيد الله نبذوق لا اله الا الله نستره بقا ولا بيد الله نبذوق لا اله الا الله نستره قادر په پیدا کولو ذممكنات باندې بيد الله نبر زکو دزا معنی کې مجلو صلی الله بره ورو د نړۍ صفه کې بیا ذکر کوي دنیاوی کې قال نو یقول لا واجب الوجود الا الله ولا واجب القدم والبقاء الا الله ولا قادر على ايجاد الممكنات كلها الا الله ولا عالم بما لا اتناه من المعلومات الا الله ولا متنزهن جميع المقاييس ولا عن الاغراض في افعالي واحكامي الا الله ولا مؤثر في شيء من المخلوقات الا الله مجالس البرار ديونيفي دنج دي لا ما لا شيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله عليه يا وازي شیخ عبد جلانی رحمت الله علی دا, دا کتاب د الفتو ربانی آتا او, آو یا مسفد الفتو ربانی دا لوی ځوان کتاب دی خو مصیبت دای دی پیر مانی د پیر کتاب ورزرنی فوجوی پیر وای لوی ځوان من هم کتاب دشته نه مونږ معنی کتاب ځان سره ګرځو الفتو ربانی الله للا قبر دانوار دا رحمت ندکی د دین د الله دین خدمتونه کوي شیخ عبد القادر جیلاني رحمت الله علیه اته اويام صفه کې الفات الرباني ذکر کوي کلماتا تمجو علی فویلاک چا باندې چیستای تمادر هغه هغه استای لا اله نستد تو دی تمات ځه به الله نه بل څوک لو ځان ماره لا اله کلو شهین تخاف منو چانشتا چې تا غیستا اله دی لا اله نشتر صوب لحق دیری بید اللہ نبول سوکو و ترجو فوه اله دی چابانش استا ومیتوی نا غیستا شو لو زوان لا اله نشتر لحق دیبادت بید اللہ نبول <تصفيق> اوبین لوی زان ذکر کوي قلبو کا لا یوافق لسان کا استاد زړه جیب سره ونه برابر زړه کیست دی او جیب باندې زوایي اړمی ذکر کوي کله کہ کوي اړمی الله هو الله هو اځړه کې استاد زړه او جیب کې تفاقه بد برتانیشته لا یوافق لسان کا فعلک لا یوافق قولک استغفر استا وینا سره نه برابر وینا دې کړو په موږ کې یا کن اعبود ویا کن استعين اج موږ خدمت یع شیخ عبد القادر جیلانی شيئا لله یو شیرا کار استغفر استا قون له برابر کن الله اکبر الف مراتن بقلبك و مره بلسانك نوزوان و زر زر الله اکبر و پذړ او یوزل و پخلباني ما تستحی أن تقول لا إله إلا الله و لك معبود غيره و شرم دل چې زي شبا قولا لا إله إلا الله و اوپا زرگ دوسنون مددگاران دي ما تستحي أن تقول لا إله إلا الله و لك معبود غيره طب إلا الله عز وجل و ذا اللہ توبه وباس اللہ طرف ترجوه إلا ما أنا تطولوا القرآن گئی شلمه سپارا سوره تنامل اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آيَةً بِرَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِينَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَرَأَيْتَ الْبَرَّ يَرْوِي بِأَزْهَارِهِ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ بَهِجَاءَ پس موږ تر او ما کانن لكم ان تنبتوا شجره الا اللهم الله اشته الى سر الله بل سوق لا اله نيستره پیدا کون کیدا عثمانونو زم کی بيدلانه بل سوق د کلمی معنا مجالس لبرار ذکر کوي پختل جبه کی ذکول فرض ده ابیا دغه معنا بل تر سوالون فرض ده اتاسو څنګه مانځ د کړي لا اله الا النشت د معبود بر حق یعنی مخي عربي وا اوس درېږي مشوي نشت د پښتو دی معبود عربي دی بر فارسي دی نو چې په یو جی بن پویږي درې دیو ځاګن به څنګه پوښوي ائی اجه په پښتو کې معنا وکړې په پوئګي وای دا معنا مو کو زګ درې شی به ځاګ چې څوک پیوونی شي ولا كذا كلمي ماراي ذا كل تطلب حجوم جفرز ندي بيابل تراثولي فرز ندي لا اله نشري لا اله نشري وراون باران بيد الله لا اله نشري بيدى كون كي وونو اَبْيَار پَسې الله وايي اَمَن جَعَلَ لَذَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا اَچا ګرزول په مزه کవలار ګرزول په مزه دغه کې نهروونه وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ ګرزول دغه دغه لاره ګورونه وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ګرزول په مزر دوه دریابونو کې پردا اَيْلَٰهُمَ ٱللَّهُ زموار صبح اللہ نکرزہان کے عضمک اللہ و البلہ بل صبح لا علیہ نکرزہان کے نہرون و پزمکہ کے بیدال لا نکرزہان کے دقن کې بیدال لا نکرزہان کے دقن آم накرزہان لا نکرزہان کے دقن جوگرونو بیدال لا نکرزہان کے دقن آمدظہان لا علیہ نشتره پڑھلای ژوند کې په مزه د دعا او دریا په کې بيد الله نبل توکا بیا فرمای اما یجیبুল مسترا زیاد هوای شپسو واجعنکم خلفا علی الارض ا څوک جواب ورکي مجبور لا را کله چر امداد کیا او بیرته کوي تکلیف لا را ګرځور تاسو لريوبن په دنیا کې لا اله نشت ده جواب ورکو انکی ده مجبور بید اللہ نبول سوکو لا الہا نشت ده سوکو لرکو انکی ده بادو سرخو کو بید اللہ نبول سوکو ویکشفو سو لا الہا نشت ده یوب بلپسے کونکی تاثلہ بید اللہ نبول سوکو اما یادیکم فی ظلمات البری والبحری وما یرسلو ریاح ابو شلم بہین ایدہ رحمتیو اور سوگ لار خیطاو سا پتیارو دوچو دریابنو کے لا الہا نشت دے لار خودن کے کې دریابنو کے پوچھو گئی بید اللہ نبول سوکو الہ مانع داوا اور دیو جن قرآن کریمو زور لگئی فدیر مصربانی امام رازی علی احمد ذکر گئی چونکہ الہ کے جگر نو و دې راز آ قرآن وحدت الالهه خبر کوي سورتي بقره یوته لکو لري سورتي بقره دیمه سپارا دیمه سپارا سورتي التا الله یذ الواید ویلا وکم اله واحد دیمه سپارا یوسل دریش ویتم ویلا وکم اله او استال کويل ليديو ويله حكم الہ واحد حاجت رواسا زموار استال لا الہ الا هو اودری میں سفار علی فقوری درمے سفار میں سفار کی اللہ لا اللہو لا الہ الا ہو اللہ حجرے لا الہ الا ہو اُس سورت آل عمران لکھو گو نہیں آل عمران اولا علف لامین لا الہ الا ہو اللہو لا الہ الا ہو بیش بگم آید لا الہ الا ہو الازیز الحکیم لا اله الا هو لازید الحکیم بیاتا نسمع ہے کہ شاہد اللہ لا اله الا هو والملائکتو و العلم قائماً بالقست لا اله الا هو لازید الحکیم اللہ لا اله الا هو علف لا ممیم لا اله الا هو شايد الله أنه لا إله إلا هو لا إله إلا هو الآزيز الحكيم بل إله إليشت إله الله رئي <تصفيق> لمن معنى ده إله مكرا وبيان ده إله معنى وحدة موحدين هذا مشرقين وعقيدة ده وحدة إله نواه آلها متعدد معنى سن <تصفيق> غیر منقادی نه کی یو ذکر شو چا غډه لا وا مشرکین او چې قران کله دوی سره مخاطبه کوي نو د قران لهجه انتهای سخت ده ان الله علی یغفر اایوس رغب وی او یغفر ماذون ذالک الیمایشا وا خدای والا کریم د فام د पारा مخ کے سوصول او قواعد ذکر کے دل فاغی کی صحیح حساب بیان شو ده قرآن کریم مخاتبین سوک دی ناغدو دره وی منقادین او غیر منقادین و غیر منقادینو منقادین که یوڑا لوہ مشرکینو ده مشرکینو مشرکین اقساما دارنگی دشیرک اقساما اغا ذکر شو درے مڈالا پو غیر منقادینو کے اغا یهود دی درے منقادینو کے اغا نصارا دی درے مڈالا منقادینو, منقادینو کے یهود دو دو قرآن چکه لري يهود سره خطاب کوي نو د قران لهجا سخت سختي ده داغه وجدايه چې يهودو بدبخ علم ور سرهو خو د علم هغه ګمړای لار اختيار کړو ديوځ نکلا چې قران د يهودو رد کوي د قران لهجه بها سختې سره د علم او گمراه شوې دي دا نه چې پوهه ور سره نو پوهه ور سره واه او تحریف کوو د الله عزوج کتابو سورته باقره کې بیا ډیر تفسیل رب عزوج يهود کوي او د قران لهجه ته وګوره الته ډیره سخته لهجه ده د قران زکر دی سر دینا چپوئی گی یو کم اتیائم آیت سورت بقارا فوائل للذین یکتوبون الكتاب بیائی دیہیم سم ما من عند اللہ لیشترو بی سمن قلیلا فوائل اللہم مما کتب تیدیہیم وویل اللهم مما يكسبون ذريل وائل وائل فويلون هلاكت دييا خلق نار كل لك كتاب تطلبته تطلب لي كي بها بدوا ثم يقولون هذا من عند الله بها وازي در طرف الله ري یاشترو به سامانن قلیلہ دپاره جدي واخلي په دې دنیا لگا د دنیا هوستو پر وګره ځان یې ولي کا او نسبتل الله تو کړه دمر بدبختی تحریف کیل الله دې کتاب <تصفح> نو چوي کې کی تحریف کین الله واي فويلونو فويل اللههما وويل اللههم فوائلون فوائل اللہ هوم ووائل اللہ هوم پخواہ حلاق شیو اوز بی حلاق آئندہ بی حلاق دویدی حلاق اگا عامل دے حلاق اچمیز کے گرزی آگدے حلاق طول دا پارا تبایدہ داولی دا زکا چه بادبخ سرد پوئی حکم رائی کئی وقالوا لن تمسن النار الا ايام معدودا واي دي نراسي مونتور مگر یو سروزیش مری ریشوی زان د جنته قدران جوړی المقسسين الیان فسمی جنان بس جنہ قزمن زایر بس اللہ وای قل اتخذتم عند الله عهدا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ختاس د الله نه غنی وادا غسره پرېسو عم تقولون علی الله ما تعلمون او وای پ الله باندې هغه چنه پوی گئی اج تقول کوې پ الله باندې پ الله د نو جوړي بدبختو ویل شو دنصاراو کی خاصیت دے دن پڑوای دن نا پویئی دن نا سمجھئی زپے نا پویئی غموای چاپسی بڑاوان چا نو قرآن لے جا لکا دیدی دی دی چینطا نبرایت کے او او یعن اولا یعلمون وَمِنْهُمْ أُمِّيُّوْنَا لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابُ او بازی دودوی ندیان پاد نا پوه دی لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابُ نا پوئیگی پو کتاب باندی پو کتاب پوه ندی اِلَّا عَمَانِيَا مَگَرْ تِشْ دَرُوغُ تِشْ دَرُوغِ اِزْدَقْرِ عَمَانِيَا گَنِ مَانِي رَازِ یو مَانَا دَرُوغُ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ أَوْ بَادِي دِينِ دِيَانَةْ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ نپويږي په كتاب إِلَّا أَعْمَالِيَا مګر تېش دروغو اعماليہ کذب دروغ زکړي بس ارم بیا رځي کې دروغو کیسې یا امانیہ تیش تمننا تیش تمننا ہے دا که دیشی شدازی بوشی او دیشی بوشی تیش تمننا پسی او امانیہ تیش الفاظ ذکری دے بسا اِلَّا امانیہ وَإِنْهُمْ اِلَّا يَذُنُونَ نِرِدُوِ مَقَرْ گُمَانْ کَوْنِكِ تیش گُمَان پسی روان دے نا کو انا سمجه سنورم قسم غیر منقاعدین کی هغه منافقین دي چې دغه خله یو او زړبل شانتي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم پشه په صفا ول کې بوذریدو تدبیر اول سره بوذریدو مز به وکړو نو د سری سپه خیال لازم چې وګورم اول غوایه او ورسب چراغلې او خو ارسه وز قطع برابر دا جره برابر مسواک برابر سر ويختي برابر خرسه برابر تبوا چ بس دو اجي د جنت ته مزګر روان دي پکينه وګره گند گن اگر حرامه توب لراغري بېمانه لراغري نو چکه منافق شنه د قران لهجه بیا ډېر رسات دي الله دې موږ نفاق نو صورت باقره لیکو کورې دوه قران دی جتا دا دا وسو قران اس دا كله دا طریقې چې دا, دا خطاب چا سره دی وسو دا ایتونه ماوفو دا خطاب يهودو سره وو او دا خطاب مشرکین سره وو او دا خطاب منافقین سره لري نو چې مخاطب جو قران نه دی پېژندل ته ترجمه کنه په څه پوری وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرُ او قولا خلیتا ہے دمنافق سنچا دمئے آمنا باللہ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرُ مِنْقُبَا خِمُومِنَانِيُ آمنا وَبِالْيَوْمِ الْآخِرُ اللہ اول یوم آخر آخر ملائک شو کتابو شو طول باندې ژوند ایمان ده په خمو لیکن الله وای تق. و ما هم بیمومینین نه دي دوی مومنانو مومنان چرتدي یو خادعون الله والذین امنو تک دی وی تک ټکی کوي الله سره مومنان سره خب په وخت پدې نه کوي خرم لا پدې پويږي چوو پوبو پويږي شعور پکې شته د دې د خر نه لاندې او شعور پکې شته کوي بل سره ټاګي ظاهرا حقیقت کې غزان سره ټاګي دا ځان دې تبا کړ یو خادعون الله والذین آمنو وټګي میو کړو په یو کې میو بو اچو بل مې بل سره میټګي وکړو بدبخت ځان دې تبا زندی تبا کرو یخادعون اللہ والذین آمنون وما یخدعون الا انفوساوم وما یشعرون او دوی نپویگی شعور واسا ونشتے شعور پو سارو کیوی خورا بل عزت وی منافق دمرا برباد شو چې د غیان آغا شعورم دن ختم شوا دارنگی سورت نیسا بنزم سپارا لکو گو دو قرآن دین لحشی تا تنزمت سے بارا شا ختمی یو سنو دریس علیتم اِنَّ الْمُنَافِقِنَا يُخَادِعُونَ اللَّهَا وَهُوَ خَادِعُهُمَ یقیناً منافقان تاکی کئی اللہ سارا اخبر خیال کے وَهُوَ خَادِعُمَا اللہ بس زاور کی دولارا اغتگی څنګه کوي او سينه کو سينه ما کې نودريږي وا اذا قاموا الى الصلاه کله چودري دین کار کوي کو قاموا الى الصلاه عضري کې 100 150 سپس پر خبرې چې نش په ضرور بځي پځي ديلي اری مولوي ويندل غواړي اجی دین کاری ردی کے بیا یرا وای دړ مېرې ارې دکه سستی پکې راغلی را وایزا قامو ال صلاه قامو کو صلا یرا اون الناس ولا یذکرون الله الا قليلا دکلا و کای خلقوتا اسی خلقوتا زام کای زوم پکې د درش کې راغلی ما خو وَلَا اَذْكُرُونَ الله اللَّهِ اللَّهِ قَلِيلًا خواہی سی یَرَزَوْنَ مِنْگَرِ دِیِمَا اوڑی اجدانا کی اجیرہ اوڑ را تاوڑ پاکی سر میں اخکارہ کرے ہو اوڑی نور پاکی نی وَلَا اَذْكُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَلِيلًا مُزَبْزَبِی نَا بَيْنَزَارِكَ دوپاڑک دیپا مزده منا لا اله الا ولا اله الا الله نو مومنان سره او نه کافر سره دي داس بدبخت دی درنګي شوړ دي یک رنگ اوځه سره سره مومو یا څنګه اوځه دا دوارلار دی وړه تر مزذبینا بین ازلیکو لا اله الا ولا اله الا الله ځکه را حالت دي نوځو قران یې هېجې ته وګورایو ځل په دې ځل یې تنه کې ان المنافقینا فی الدرک الاصفل من النار یقینا منافقا قل pore ilandake baydoro د کافیرن بم الله وای زبلان جکم دسی ان المنافقینا فی الدرک الاصفل من النار داغه سورته توبه سورته لزمت سپارا التا الله ذکر کوي د منافقینو حالت د ریس پتنخه الله کوي سورته برات کې ان شاء الله کل چې قران شروع کوي تا بیا و ګوري چې قران څنګه منافق شرمایي 37 نمبر ایت او 38 یا ايو الذین ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله يا ساقلتم الارض ايمانوا راو سريتا سولرا کله جویل شو تاسو تاسو غلې په دین د الله کې زه وی چې جعل نزو دین نزو زه چې قران نزو نو اس ساقلتم الارض نو درانه شوي زمکه تا زه خو نه خوراک می ڈیر کڑی ری نو نن سم نیم نو از ساقل تمیر زمین جنبت نا جنبت گل محمد از مک بڑا قیگی خو گل محمد دو خوزی دون ری از ساقل تمیلر زانا درم را درم کڑو ارزی تم بالحیات الدنیا من الاخرہ و خوشال شوائی پو دنیا دا آخرت نا دو دنیا پو جن بن دیر مین منافقو چې دنیا جون د داخستې شي دا ګنغه الله ذکر کوي چې دا نه بیان کی شنبه د قران له حجې توګه راسته نه چې دانه یې بیان کې دریس پیته نو ضرور اتایم چې لا ولا تصل على احد منهم مات بعد ولا تقم على قبره ولا تصل على احد منهم مات بعد مزدو جنازي اون کی په او کس د باندې چ مرشي د مناسک جنازه اون کی بدبخه دارا ثقه ولا تقم على قبره ده منافق پا قبر مودری گا دعا ور تغواری من ده جنازه پی مکو خبیص دے جنازه پی مکو او دعا ور تا مغوارا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْلِ ده مودری قبر ده منافق وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْلِ اِنَّا هُمْ کَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُو وَهُمْ فَاسِقُونَ لَوْمَ کفر کلو دال لانا کفری کلو بدبختو انو جنازه پیونه کی او پا قبر ور بانی مودریگا دعا ور تا مقوالا داولی دا لازا کہ ایو سلعتم کیو بورا ایو لا تاقوم فی آبادا د منافقانو جور په جماعت کی موضوع نکی مجد زرار او اس جماعت نره زرار دو بار جور شوئره لا تاقوم فی آبادا اغم مجد قبای کی ادریگا موضوع کا د منافقینو جور جماعت کی سل ادریگتا جنازه پی موکو دعا ورطا موکو آیا منافقانو جور جماعت کی موضوع کا. او ان جامې سره الله وايي جانم ته بیا ارتا او ملانځنه پوره ته بگوړم دا یو سوره ته منافقون لیکو ګره سوره ته منافقون یو کم دیر شمه سپارا سوره منافقون <coughs> <coughs> دا اتشتے میں سپا رہا دا منافقین و حالت اللہ ذکر کئی اذا جا اکا المنافقون قالوا نشہادو انکا لرسول اللہ کلا چراشی تاسم منافقان وائی دوی نشہادو لفظ دا شہادت دے اوجم متکالیمہ انکا هر الفیل د تاکید د پارازی لا رسول الله لام د تاکید ده او جمله اسمیه را نشاهتو ان قال رسول الله من کو یقینن تو البا خا مخا پیغمبر د الله ای وګوره سوره الهجیز روایت سوره 252 دوکا کوي او اے واللہو یعلم انکا لرسولو ہو اللہ پوئی یقیناً تے پیغمبر دارلہ واللہو یشہدو ان المنافقین لکازبون صاغی وائی نشہدو انکا لرسول اللہ اواللہو اے زشادتکم ان المنافقین لکازبون منافقان دي دروغجن نو په ځګه دروم جن دي خبره کې نه نه دا خوشتوي ان قال رسول الله مطلب دا هغه چې وای نشاهدون په دې کې دي دروغجان شاهد دي ته وچد زړه نوای ادا بېมารاج ته چې به مد وای د زړه نه نوای ان قال الله پدې چې خوريشته نوي خدای وایي چې نشادو مونږه د زړه نواو چې ته د الله پیغمبري الله وایي زه هم چې دوی دې دلو جانه زړه نوايې د پخلی وایي ازې پوخله ولاردی یا مطلب دا والله یشادو ان المنافقین لا کاذبون وای دا خدای یو د انهن بل څه دا غيو خبر کې دې رشتني نور ټول کې دي دغه جان مطلب دا بې لن الله دا سوګندونه چې جوړ کړی دي دا چې ډال جوړ کړې اбяزه دې شرمونه اله ذکر کوي و ایزار ایت و ایزار ایت هم او کله چې تووی دې لاره نو تعجب کیا ہے چیتال لارا جسم نو تو دی ددی دی تو ګور د الله حقم شہیما دو ورځ اله جمعه تبو یارا سم شهرنو او وی زارای تو جبو کای سامو مو ارته برابر دی ګر برابر د مسوا کې برابر دی تبو چې بسرا سدله سره دی سټش بوزورک دی بوزورک بزرگ و اي يقول تزم على قوليما كانهم خشب مسنله لکه دوی دی مونډي بیکارا پدې نه رکو کې قسم نه وي کله چې ساوو کې سو لرګي داس بیا د دا کار لرګي وی بازو کاټ اخپا بل څه میز تختې جوړه کی او چاغره نه نو بیا تبروالتو و چې دا چو چه بالن جوڑو نو چه بالن اکی نو یوا خوشبه مصندت وی مونده ای چې مونده ای چه داری تنیز دی که ناری والا وی نا غمه ماشین ماتی کار نه کوي نو اگل تخته نووزی که دخپه نه جوڑی که بازو تا نه جوڑی که تبروالتو وی نو چه تا برید آخلاس کنو تا برید تنبیه کی و دا خوشو بی موساند ده منده ای دا وی بیکارا دا ریز فیده نده کان نوم خوشو بی موساند ده منافق بیکار شده بیکار مندهی نتنه تقطه جوریگی نتنه بازو جوریگی آن نده دی خبیص نچای پخیگی دنه نه نجوریگی دیاشه گنده کان نوم خوشو بی موساند لکا جدوی دی مونڈای بے گارا پوخا دو اوخانو بانی با کی جاوی بے اوتاڑا دی نو بیا آغی بانی با خلق سوارو کڑو سوالی بے کو تیسی بے آغستی کرای بے آغستی دو یو ہندو را دی پوچوان تیوی زما مور دا اسٹیشن تا بوتلال گواڑی نو ویډیو راخاله او روان کړو چاغو قتل موره هندو و سمځربا پلنا نو چې دی او قتل یاره زما او دایشي بوي چې تولې شي کنه شو چې تولې شي کی شو زګډیر سربا نو هندوین نه ډارني دي کومه ایمان وچ کومه نه دی د یره خبره نه دا ایمان پگینش ته اشه پړسی دی منافق نیری گا ما کاننام خوش و بوم مصنده خوش وی ته که ایمان دا سی دن با دوکا ما وَإِذَا رَائِتَ هَمْ تُعْجِبُكَا اِسَّامُهُمَ وَإِنْ يَقُولُ تَزْمَعْ لِقَوْلِهِمَا کاننام خوش و بوم مصنده دا ولی دو قرآن لحجه دوم رساخت شوئی را ذکر که جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مشرکین و, و تکلیف رسول دی نو خب و نره رسول دی وحل کرده دست کرده توری چلولی دی وحل تکولی کرده خواق کارا خو دانو میلی چیزه استامل گریم کلمه واما او مزکی بور پسی ادری دا دانو کری او منافق با ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی او زیستا جی پوخ او بیا دے رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیبی بیرم بی تومہ دلغولوا منافقینو او انتظام وکړو چې دې بدایسه تیریږي نو لشکزر مقرر کړو تاسو بکې نه او لوې ګټ ورڅغه به چې دې لاندې راځي پاس با غټان ورغړوي چې ګړې لاندې کوي او جماعت یو جوړوم جي موږ جماعت جوړ کړه راشه یو جماعت افتتاه کوي مصیر راو چ رسول الله صلی الله علیه و آله المراشد جماعت ابتداءانی منبالته موږ څو سره شنو کړو بيماری پرګړې ده د په منافقت کې دی ونه ځای د دشمن نظان ځان بچ شي خود منافق نه ځان بچ کول نشي هغه ځان ملګری ملګری کی خپل کې نو نقصان ده سیمه مینانو ته کافر چره دمرو نقصان نه له رسوله هندو په ملک کې اوسيږي او س اودلې دی لیکن چرته هندو لږېدلې ی مسلمانې هندو نه د شو داسی س ل یو مسلمانې س کړی د داس نه د شوي خو قاادانی بما راې کلیم ووي پر باماه راې قیم ووي او قلیما او پ کې نه خل کې کافر کړ دیمار په نوبان د کلیمې په نوبانې د مسلمانې په جوصبانې بیا خلکو د کوي دوینو قران چې کله د منافقینو خبر راغلی د قران له جړې دی را سختایي دا سلور د دو غیر منقادینو او بل د قران مخاطبه وا منقادرو سره چا غی تا در بر عزت دي مؤمنین موحدینو سوره یو ایت کو ری چکه قرآن زه یې معلومه شي چې دې سره قرآن خطاب دی نزن خطاب دی د استم آیاته سورته بقره كلا پنځه دې استم آیاته او انلهم جنات تجري من تحت الانهار وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات الله واي خوشخبری ولا ورکا چاې چې ما سلام الله اعماله او کوه متابد سنت انلهم جنات تجري من تحت النهار الله واي باغچی بول خستا خستا ملگر مل رفقاب ولا ورکما نعمتن بوما او دا زائب همه میشئی زمار زابم ورطا میشئ حاصل ای ولا هم فی آزواج متعارات و هم فی آخالدون نمخاتبین دو قرآن دا پنزر ڈالیوی دو ڈالیش وی منقادین و غیر منقادین و اور یہ ہم تقسیم وکڑا داریں گے کریم کے یو مقاصد دی سالور لوی مقاصد دی دو قران او سالور مومدادی بعض مفسرین او ثوابق او لواحق وای ثوابق او لواحق تو دی او دنید سلور سوابقو دا پارا سلور لواحقو یا دا جوایو سلور مقاسد عالیتی دا قرآن کریم مقاسد عالیت او دا سلور مقاسد عالیت دا پارا سلور ممددد دی زمن حضر شیخ القرآن رحمه اللہ فرمائی چه دا سلور مقاسد عالیت داي سلور مقاصد عليا او د پاره سلور ممیداته سلور اندات کونکو سوزونه دي هغه مقاصد عليا او یو لوی مقصد التوحید وحدانیت رب لزاته دریم لوی مقصد رسالت د وخت د پیغمبر رسالت مانل انبيان مانل دوا دریم صداقتو الكتاب رشتنوالی دا اللہ دے کتابونو صلور دا پاس صرف کتابون اللہ را لگنی دی ممتول منو او صلورم ایمان بالآخرت آخرت منل دا صلور مقاسد عالی دی توحید رسالت صداقتو الكتاب ایمان بالآخرت دا سلور مقاصد عالیه دی او دا سلور مقاصد عالیه دنیا تا پسر آزی پسلور ممیددات سر آزی سلور سزون سر آگری دی جهاد و انفاق و تنظیم آداب دا سلور ممیددات دا سلور مقاصد اور دنیا تراغلی نه سرور قاره شوې دي jihad شوېره انفاق شوېره انفاق مراد مال خرج کول د الله په تنظیم دي او آداب دي هر دین اول د لپاره مومید دي آداب اوس آدای چا آداب نویو تنظیم نشي پاتې کېږي او چې تنظیم وو تنظیم چنې شوې جهاد نشی کېده انفاق نشی کېده او انفاق کوی مال خرج کوی چې jihad وشي چې ته پیسې نه شي خرج کوله ته ټوپکس پسا واخلي jihad او jihad کوی چې رسالت احرزالت د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم شي اوبدیش د نبی السلام رسالت هم شي نو کوم مقصد د پاره رب العزت پیغمبر را لگلو چگه مسئله توحید و دنیا گرگر تبو رسیگی در ارطا سوزنشو سلورت مقاصد عالیه ویلی شی ارسلو ممیدد دی نو توحید چه ده مقصد عالی ده لوی مقصد در دی وجه رب نیزه تو در لوی مقصد دنیا تراسئی خلف پوکئی نو انوارات ولا بدل کی انوارات ولا بدل کی دا در رب احسان دی او طریقوم دار دا. یوسړې پو یو خبر نه پویږي نو یو خبر وکا پا خبر کون شنغه خبر پزایبل وکا نو ځکه پاغه پویږي نه بل وکا گاغه باندې پونشنو بل وکا اخر دا غزن تا خبر راشي لکه یو سڑی تا داوی الگواری اوبو را را نو چه ابو بانی وای ما را را وای نو چه پا عربی وای پانی را را اوبو را، پانی وای نو دا مختلف نمونه جو آخست عنوانات ولا بدل کرو پدی یوٹی کی پونی شنو پدی بل با کوئی گی که پدی پونی شنو پدی بل با کوئی گی نو دیو اجنا رب الیزت توحید مسئل چه قرآن کی ذکر کئی نو عنوانات ولا بدل بدل کی کپڑے پوشو کپڑے پوشو نو یو عنوان د توحیدو اغه په شکل د الٰه سره الله ذکر کوي و الٰهو کو مله یو څو عنوانات موږ ګورو سورته بقره دیمه سپارا یو عنوان الله راغسته دی دیمه سپارا مسئله توحید و عنوان الٰہی سره الله یمګه په خپل وحدانیت باندې پوښتې څوګه مسئله او هغه ټول عنایات چې سړی ته معلوم وي یو څل درې شپې تم سورته بقره دوی مسباره وای له کوم الٰهو واحد لا الٰه الا الله الرحمن الرحیم